Jesukristoren evangelijoa, zanmateoren liburutik. Aldiaretan, hartu zituan Jesusek beragaz Pedro, Santiago eta onen anaia joan, eta batera eroan zituan aparte. Eta antzaldatu egin zanadein aurrean. Aurpegia eguzkia baizen distiratzu bihurtu jakon, eta jantziak argia baizen zuri. Aretan Moises eta Elias agertu jakesan Jesus egaz berbetan. Orduan Pedro gesan eutron Jesusi jauna bai ezertu gago zelemen. Gure duzu irutza bola egingo ditut. Bata zeuretza, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Berbetan ziarduala odei argi batek estaldue bazan eta ahots batek esaneban odeitik Hau sedan seme maitea, beraudot atsegin, entziozue. Orientzutean hauspez lurrera jauziz ziran ikasleak bildurraren bildurre. Urreratu jaken Jesus ikutu eta esan eutzen, jagi zaitezea eta ez izan bildurrik. Begiak jasorik, Jesus bakarrik ikusi eben beste inorrere Menditik behera jaizterakoan jesusek agindu eutzen, ere esan inori ikusi dozuen hau, harik eta gizonaren semea ilen artetik biztu arte. Jaunak esana,